Kapittel 43 Og hungersnøden var hard i landet. Og det skjedde, så snart de hadde spist opp alt kone som de hadde hatt med fra Egypt, at deres far sa dem, «Vend tilbake, kjøp mat til oss». Da sa juda til ham, «Mannen kom med en utrykkelig erklæring til oss i det han sa, dere får ikke se mitt ansikt igjen hvis ikke deres bror er med dere». «Hvis du sender vår bror med oss, er vi villige til å ned og kjøpe mat til deg. Men hvis du ikke sender ham, kommer vi ikke til å dra ned. For mannen sa jo til oss, «Dere får ikke se mitt ansikt igjen hvis ikke deres bror er med dere.» Og Israel utbrøt, «Hvorfor måtte dere volde meg skade ved å fortelle mannen at dere hadde en bror til?» Da sa de, «Mannen spurte direkte om oss og våre slektinger, i det han sa, «Lever deres far ennå?» «Har dere en bror til?» Og så fortalt vi ham det i samsvar med disse kjennsgjerningene. «Hvordan kunne vi vel vita, at han kom til å si, «Før deres bror hit ned?»» Det slutt sa juda til Israel far, «Send gutten med mig, så vi kan bryte opp og dra av sted, og så vi kan holde oss i live og ikke dø, både vi og du og våre små barn. Jeg skal selv innestå for ham. Av min hånd kan du kreve straffen for ham.» «Hvis jeg ikke fører ham til dig og stiller ham fram for dig, da har jeg syndet mot dig for alltid. Men hvis vi ikke hadde drøyd, ville vi nå ha vært der og tilbake hele to ganger.» Da Israel deres far til dem, «Hvis det nå er slik det forholder seg, så gjør dette. Ta landets beste varer i sekkene deres og bring dem ned til mannen som en gave. Litt balsam og litt honning, ladanum og harpikshold i bark.» pistasjenøtter og mandler. Ta også med dobbelt så mange penger i deres hånd, og de pengene som ble lagt tilbake i åpningen på sekken deres, skal dere ta med tilbake i deres hånd. Kanskje det var en feiltagelse? Og ta deres bror og bryt opp, vent tilbake til Om og måtte Gud den Allmektige la dere finne midlidenhet fremfor mannen, så han virkelig gir dere deres andre bror og Benjamin fri. Men jeg, hvis jeg må bli berøvet barn? så må jeg bli berøvet, barna.» Mennene tok derfor denne gaven, og de tok dobbelt så mange penger i sin hånd, og Benjamin. Så brøt de opp, ga seg per vei ned Egypt, og trådte fram for Josef. Da Josef så Benjamin sammen med dem, så han straks til den mannen som sto over hans hus, «Før mennene til huset og slakk noen dyr å stelle i stand, for mennene skal spise sammen med meg ved middagstid.» Straks gjorde mannen slik som Josef hadde sagt. Mannen førte altså mennene til Josefs hus. Men mennene ble redde fordi de var blitt ført til Josefs hus, og de begynte å si, «Det er på grunn av de pengene som var med oss tilbake i sekkene våre første gang at vi blir ført hit, for at de skal kaste seg over oss og angripe oss og ta oss til slaver og også ta våre esler.» De gikk derfor frem til den mannen som sto over Josefs hus og talte til han ved inngangen til huset, og de sa, «Unnskyld oss, min herre, vi kom virkelig hit ned første gang for å kjøpe mat, men det som skjedde var at da vi kom til overnattingsstede og begynte å åpne sekken vår, se, da la hver enkels penger i åpningen på sekken hans, våre penger i full vekt. Vi vil derfor gjerne gi dem tilbake med våre egne hender. Og vi har tatt med oss mer penger hit ned i våre hender for å kjøpe mat. Vi vet virkelig ikke hvem som la pengene våre i sekken våre. Sa han, Alt jorden var orden hva dere angår. Vær ikke redde. Deres Gud og deres fars Gud ga der en skatt i sekkene deres. Pengene deres kom først til meg. Så førte han Simon ut til dem. Mannen førte deretter mennene inn i Josefs hus og ga dem vann, så de kunne få vasket føttene, og han ga fort leselene deres. Og de gikk i gang med å gjøre gaven klar til Josefs ankomst ved middagstid, for de hadde hørt at det var der de skulle spise brød. Da Josef fikk inn i huset, ba de gaven som var i deres hånd inn ham i huset, og de kastet seg til jorden for ham. Dertar spurte han om det stod bra til med dem, og sa, «Står det bra til med deres far, den gamle mannen som dere har talt om? Lever han ennå?» Til dette sa de, «Det står bra til med din tjener, vår far. Han lever ennå.» Så bøyde de sig og kastet seg ned. Da han løftet sine øynene og så sin bror Benjamin, sin mors sønn, sa han videre, «Er dette deres bror, den yngste, som dere har talt med meg om?» Og han tilføyde, «Og til Gud vise deg sin gunst, min sønn.» Josef fikk det nå travelt, for hans innerste følelser for broren var blitt vakt, så han så etter et sted hvor han kunne gråte, og han gikk et indre rom og brast i der. Så vasket han sitt ansikt og gikk ut og behersket seg og sa, Sett frem maten. O de begynte å sette dem fram, særskilt for ham og særskilt for dem og særskilt for de egypterne som spiste hos ham. Egypterne kunne nemlig ikke spise et måltid sammen med hebreerne, for der en vederstyggelighet for egypterne. Og de ble plassert framfor ham, den første fødte i samsvar sin rett som første født, og den yngste i samsvar sin unge alder. Og mennene ble sittende og se forbløffet på hverandre. Og han lot de bli båret på fra seg og bortled dem. Men ayg gjorde gjerne Benjamin's porsjon 5 ganger så stor som alle de andre porsjonene. Slik fortsatte de å holde gjestebud og å drikke i fullt mål sammen med ham.